Піду до Мами рози. А хіба не до тітки Марго? Ну, тітка Марго лише ширма. А от мама Роза це сила. Я запитую, що далі? У тому розумінні, чи думаєте ви вибрати з цієї ями? А ти хто? Мент чи нарколог? В Андрія були підняті плечі, і він переминався з ноги на ногу, усім своїм виглядом нагадуючи замерзаючого птаха. Я проповідник церкви Всесвітнього братерства. Сектант, значить. А я філософ. Ну, тобто два роки вчився в університеті на філософському факультеті. Але до суті, у нас одна мета наркота, щоб не покінчити з собою і не збожеволіти. Без дози кошмар, страх, біль, не ті слова, заціпеніння. Щодня я мертвий. Мене ніде нема, я ніякий. Навколо мене вакуум. Я безбарний, прісний, заморожений, заморожені емоції, заморожені фізичні функції організму. Я став шматочком льоду. Яма повна, від уколу до уколу, день, ніч. У нас немає таких понять дня і ночі, як у нормальних здорових людей. Ну, ти прямо поет критичного самоаналізу. А як же, я раніше вірші писав. А тепер у мене все скрижаніло. Розумієш, хто приймає ширку, опі, героїн, то й весь час мерзне. Я фізично мерзну на пригріві, тому що мої капіляри і судини відмирають. Фантастика, адже ти все розумієш. «Що ж усе-таки буде далі?» – настерливо допитувався Сольця. «А далі замість Марини буде інша». не «Непроникну», – відповідав Андрій. «При чому тут це?» «А при тому, що Маринка незабаром помре?» «Я знаю, перед цим у мене була Оксана. Дівчата набагато швидше згорають. Оксана я закопав на смітнику. Тепер ось у мене Марина». «Закопав на смітнику?» «Маячня якась?» – мотнув головою Сольця. «Прощавай. Утім...» А Віктор дістав з нагрудної кишені шприц з коричневатою рідиною, волка якого була захищена пластмасовим запобіжником, і присягнув філософу. Тримай. Усерійно це нічого не змінить, а Маринка себе на один раз менше продасть. Андрій механічно прийняв подарунок і беззвучно одними губами вимовив. Дякую. А маючи загальну картину ситуації, ще підігріті моральною мотивацією, у Сольцеві кирилко замислились. Як ломанути маму Розу? Справа пахне не тільки великими грошима, а й можливістю покарати зло. Шантаж, блеф, розмінний напад. На якій поличці гроші лежать? Чи для цього є неприступний сейф? Не така проста, очевидно, ця Роза. Про безпеку, певно ж, подбала. Пропоную провести розвідку боєм, почухав потилицю у Сольцев. Бомбанути автомобіль Ромачки Чумаченка і оглянути присадибну територію маму Рози. «Що з літака сфотографувати, хмикнув Олексій?» «Ні. Ми скористаємось досвідом шмону квартири Вольського і дачі Зуріка. Але проблема в тім, що циганська фазента напхана народом. Там з телевізорної коробки не вистрибнеш, щоб спокійно пройтись по кімнатах і подивитись, що до чого. Тоді навіщо нам розвідка прилеглої території треба брати маморозу за горло на стороні?» «І розпеченою праскою її...» «Це нам абсолютно не підходить. Гроші ми повинні взяти мирним шляхом, або взагалі відмовитися від цієї операції». «Ну ні», – твердо вимовив Олексій. «Розумієш, нам потрібна плідна ідея-підказка. Я завжди сушу голову над тим, що подарувати дружині на 8 березня чи на день народження. При чому тут це? А при тому?» Втупивши очі в стелю, я сумно прикидаю, що ж їй презентувати, аби подарунок не виглядав утомливо банальним. Нарешті я йду в гарний магазин, і там на мене дуже швидко сходить осяяння. Розумієш, коли ти власними оченятами бачиш реальний вибір. Геніальні ідеї приходять самі. Тому ми і зробимо розвідку боєм. Так, Віла, мама Рози, напкана народом. Але двір я входив в будинок і виходить з нього, ми обов'язково повинні розвідати. Тоді можна буде сподіватись на результативну ідею. І вміст ромченого авто, напевно, теж дасть споживу для допитливого розуму. Ти правий, я згоден з тобою, як із Вашингтоном на зеленій купюрі. Що найперше бомбанули БМВ співака Романа Чумаченка. Перед цим водили його три дні, поки Чумаченко дуже вдало для них не припаркувався в дворі житлової 12-поверхівки на неохоронюваній стоянці. Сам Ромчик Чумаченко упорхнув салон краси Орхідея у тій такій висоці до постійних перукарел і манікюрниці – аби навести шик на чорняві кучеряві голові і облагородити пешчині нігті. Цього часу злишком вистачило, щоб провести кваліфіковане беззвучне проникнення до салону БМВ і експопріацію його в місто. Булов друзів порадував і фрази. Майже 60 тисяч доларів, 23 тисячі гривень, пістолет, вальтер. Правда, наркотиків не виявили. Оце так Ромочка Чумаченко дивувався Сюсольця. Це ж до якої міри треба почувати привільно і нахабно, щоб так запросто – Бабки і ствол возити з собою. Уявляю, який у їхньому кодлі почнеться переполох, прикидав Олексій. Треба, напевно, трохи виждати, перш ніж лізти на територію мами Рози. А я вважаю, що саме зараз, коли ромачці почнуть мити голову з пісочком, найкращий час десантуватися глибоко вночі в героїнове лігвище. По-перше, міські в них е, загніті іншим. По-друге, все одно вночі вони сплять. Екіпіровані в чорне, як ніндзі, Віктор і Олексій рівно о третій ночі проникли в двір вілли Маморози. Жодне вікно не світилось, зате на сусідній ділянці, де розмістився дім Рома Чумаченка, світилися три вікна. Усі дереві в мирно спали, приспаність снодійним м'ясом, а веучка обсів була ніяка, інакше б не спокусились на чуже частування. Охоронець-українець спав, як дитя, у сторожці. Тиша і зоряна благодать. Під час огляду з'ясували розташування вхідних дверей, висоту вікон від землі, захищеність балконів. Потім узяли на замітку літню кухню, господарську будівлю, що нагадувала склад, гараж на три автомобілі. Посаду особливо не совгали, зате в глибині між, дворами, між двома рядами щільно посаджених високих той вивідачі знайшли два великих металевих залізничних контейнери, що стояли на землі. Вони виглядали дивно, чужорідно, але не дуже здивували. В одного знайомого колишніх льотчиків на земельній ділянці стояв, наприклад, пасажирський вагон, який використовувався як готель. Про всяк випадок підібрались до контейнерів, припали до щілин, через які, як не диво, пробивали світло. Мені зшебунуло специфічним отстовоцитоновим духом –